Próbáltam nagyokat lélegezni, hogy kitisztuljon a fejem, illetve megpróbáltam felkészülni néhány mondattal az előttem álló beszélgetésre. Mégis mit fogok mondani Nándinak, hogy ne tűnjön le támadásnak? Fogalmam sem volt, hogy kell ezt csinálni. A tizenöt év házasság alatt még sohasem merült fel egyikünkben sem, hogy máshol keressük a boldogságot. Miért tettük volna?